Третата лекция, Боян Магът. Да се жертваш за църквата е ужасно падение. Истинската жертва е жертва пряка, жертва за Бога. Бог оживява в тебе само когато си се пожертвал единствено за Него. Казва... Демоничният мрак съсича човекът. Тъмнината го пие. Но който е познал словото пали огньове и тайни. Който е познал словото пали огньове и тайни. Любовта е висшия божествен лъч в истината, в истинската история на човека. Любовта дарява на човека Истината за Неговото развитие. Тя му позволява развитие. Всеки който, не се, всеки, който се е отрекал от истината, той в миналото е презирал истинското знание. И така е станал една странна черна душа. И винаги има кой да ръководи чернодушието. И казва, истинското свято слово принадлежи на древния народ. И то всякога ще бъде опазено. И всякога ще се възражда от пепелта. И Боян казва, открива в страданието си своята чистота. Истинският човек никога не угасва. На кладата светът беше победен от любовта. Не Сатана е враг на Бога, но човекът и неговото неразбиране. Онзи, който преодолява кладата е най-чист. Боян казва, той е избрано семе. Само Бог е истинският хляб. И само този хляб трябва да бъде нашето ежедневие. Ще обясня. Хлябът, това е чисто духовният смисъл на нещата. Без примеси. Чисто духовният, верно е, че това е скрит смисъл. Но това е чисто духовният смисъл на нещата. Това означава тайната на думата хляб. И който е разбрал духовният смисъл, той ще бъде наситен. Той ще бъде наситен с пълнота. Наситен от Бога. Обикновение хляб означава да вървиш по пътя на заблужденията и смърта. Това е външното разбиране, земното разбиране за нещата. То винаги се плаща много скъпо и прекалено скъпо. Бог ти люби когато ти е дал вътрешния хляб, духовния хляб, духовния смисъл. Този хляб е връзката с него. А другия хляб е за тези, които обичат външните неща, заблужденията и иллюзиите. Боян казва, ако ти не си в Бога, коя църква ще те спаси? Значи, ако ти не си в Бога, Коя църква ще те спаси? Когато Петър предлага престола на Боян, Боян му казва не имее грижа за земно царство. Земното царство е една катастрофа. На богомилските, разбир... на богомилските събирания Боян е казвал а вие ще можете ли да понесете това, което ви очаква? За славата на онзи, който ви очаква в мъчението и над него. Всички таинства на църквата са заблуди. Само любовта към Бога е истинското таинство. Любовта към Бога. Когато Бог заживее във вас, светът ще умре. Въобще Боян е далече от човешката природа. Той е дух в тяло. И Бог е пратил този дух да извиси България. И този дух се отплати на Бога, като подготви своите хора закладите. И това беше завръщането им в Бога за винаги. Завръщането в Бога Отец. И Боян казва, Тези, които рекоха, че сме заблудени в Ерес, не знаеха, че сме твърди в Божията истина. И те не ни познаха. Те не ознаха, че нашата Ерес ни водеше в Царството Божие, а тяхното царство е земята на падението. Ето и някои от съветите на Боян. Първо. Вглеждай се в неизменното. Вглеждай се непрестанно в неизменното. Второ. Вглеждай се в незабелязаните неща. Вглеждай се в незабелязаните неща. Трето. Открий скалата в себе си. Тоест несъкрушимостта. Четвърто. Трупай сила не е в себе си, а в Бога. Трупай сила не е в себе си, а в Бога. Пето. Измъквай се незабележимо от лошата мисъл, която те е посетила. Измъквай се незабележимо от лошата мисъл. Тук става въпрос да нямаш съпротива. Меко, деликатно и тя да не разбере за какво става просто това същество. Значи измъквай се незабележимо от лошата мисъл. Шестия съвет на Боян. Тайната на живота се познава чрез трудния път. Чрез трудния път. Седмо. Постоянното търсене е печат. В случая думата печат Означава избраност. И осмо, дай на хората любовта си, а не помощ. Да я няма да го коментирам прекалено и дълбоко, ако трябва друг път, ще се спра. Дай на хората любовта си, а не помощ. И така.